Як розповідав Крейслер, у його родині завжди говорили про пана Ліскова з великою пошаною. Називали його найздібнішим з усіх митцем і шкодували тільки, що своїми безглуздими примхами та шаленими витівками він кожного відлякує від себе. Як великим щастям часом хвалився той чи той, що пан Лісков, навідувався до нього, натягав нові струни на фортепіано і настроював його. Але й про його фантастичні витівки також багато розповідали, і ті розповіді справили на малого Йоганнеса таке враження, що він, ще не знаючи майстра, склав собі про нього цілком певне уявлення. Він прагнув побачити його, і коли... Дядько якось сказав, що пан Лісков, мабуть, прийде полагодити старе фортепіано. Щоранку питав, коли той нарешті з'явиться. Ця хлопцева цікавість до незнайомого органного майстра перейшла в найглибшу святобливу пошану, коли він у соборі, куди дядько ходив нечасто, вперше почув могутні звуки великого чудового органа, і коли дядько сказав, що той пригарний інструмент зробив ніхто інший, як пан Абрагам Лісков. Від тієї миті зник той образ пана Ліскова, який Йоганес створив у своїй уяві, а на його місці постав зовсім інший. На думку хлопця, пан Лісков мав бути високим, показним і вродливим чоловіком з чистим дзвінким голосом, а він мав носити сливового кольору сурдут із широкими золотими галунами, якого носив його хрещений батько, радник комерції. А до розкішного убрання свого хрещеного батька малий Йоганнес ставився з найбільшою повагою. Одного дня, коли дядько з Йоганнесом стояли біля відчиненого вікна, вулицею швидко промчав, Маленький, худорлявий чоловічок у ясно-зеленому сукняному каптані, широкий закав раші якого дивно метлялися на вітрі. На щедро напудрованій перуці воєвничий здіймався трикутний капелюшок, а на спині метлялась надто довга кіска. Він ступав так твердо, щоб бруківка під ним аж гула, і за кожним другим кроком, ще й пристукував довгою іспанською паличкою, яку тримав у руці. Поминаючи вікно, чоловік пронизав дядька поглядом чорних, мов смола блискучих очей, але не відповів на його вітання. По всьому тілу малого Йоганнеса пройшов холодний дріж, і водночас йому здалося, що треба посміятися з того чоловіка, і він тільки тому не сміявся що йому здавило щось груди. «Це пан Лісков», – мовив дядько. «Так я й гадав», – відповів Яганес, і, може, то була й правда.